A társaság már együtt volt, amikor Mihályon visszaérkeztünk a Szelénhez. A nagy vezérlőteremben ültek az asztal körül, előttük a Mars kiterített térképe. Nos, akkor meg is kezdem, mondta Zénó kapitány, amint beléptünk. Üljetek le gyorsan! A szerény helyét vörös pont jelezte a térképe. Innen vékony vörös vonal indult délkeleti irányba felé a sötét színű felszíni képződmény felé, amelyet a kutatók még valamikor régen Tréni tengernek neveztek el. Ott, ahol a vonal a Líbia nevű területet szelte át, apró fekete kereszt jelölt meg egy helyet. Azt hiszem, tudjátok, kezdte a beszámoló Zénó kapitány. Nem volt semmilyen célunk, amikor ma Leonnal és Markal elindultunk, hogy felfedezzünk valami különöset. Csupán azokat a bizonyos csatorna központokat akartuk egy kicsit közelebbről szemügyre venni. Nem így történt. Itt, és most a fekete keresztel megjelölt helyre tette a mutató ujját, ahol a Líbia a Trini tengerrel érintkezik, egy feltűnően szabályos képződményt vettünk észre. Néhány száz méter magasságba repültünk, és így a látcsövön át jól láthattuk, hogy egy szürke kupola emelkedik ki a vörös sivatagból. Visszafordultunk a kis űrhajóval, egész személyre ereszkedtünk alá, és még egyszer elrepültünk fölötte. Megállapítottuk, semmi kétség, szabályos félgömb alakú kupola. – Mekkora lehetett? – kérdezte izgatottan Péter. – körülbelül négy méter az átmérője. – Biztos a marsbéli termeszboly – mondta Ferré doktor. – Azok a növényfélék, amelyeket mi felfedeztünk, alkalmasak a termeszek táplálkozására. Nem termesz építmény, rázta a fejét Mark. Amikor másodszor haladtunk el fölötte, tisztán látszott, hogy három cikkelyből áll, és ezt a három részt valami műviszerkezet fogja össze. Csak nem azt mondott, hogy csavarok, emelte föl a kezét Péter. Nem, inkább satuszerű szolítópofák. Így van, erősítette meg Leon. Úgy vélem elektromágneses erőt használnak az egyes részek rögzítésére. Elképettünk. Valóban nagyon komoly dologról van szó, ha már León is beszél. – Jilás vagy bejárat van rajta? – kérdezte Ferri doktor. – Azt nem láttunk, – felelte Zénó kapitány. – Minden esetre biztosan nem állatok építménye. Néhány percig csend volt. E fölfedezés híre annyira meghükkentett minnyájunkat, hogy egyszerűen bennünk rekedt a szó. Végül Viktor emelkedett szólásra. Ünnepélyesen megköszörülte a torkát, és szónokolni kezdett. Barátaim, elérkezett a várva várt nagy pillanat. Találkozunk a szilícium törpékkel. Készüljünk fel, hogy méltó... Üssétek le! Kiáltott közben már. Ez mindig szaval. Csak azt nem értem, hogyan szorul egy kibernetikusba ennyi szóvirág. Viktor nem zavartatta magát, és tovább akarta folytatni a szónoklatot. Szomszédai, Péter és Ali azonban belecsimpaszkodtak és visszarángatták a székre. Nevetni kezdtük, zsibongás támadt. Zénó kapitány vetett véget a lármának. Korai volna bármi nemű következtetést levonnunk a látottakból. Elégedjünk meg azzal egyelőre, hogy van egy nyom, amelyek tovább mehetünk. Azt tartanám a legcélszerűbbnek, ha a szelénnel áttelepülnénk a trinity tengernek nevezett területre, a kupola közelébe. Mindenki egyet értett a tervvel. Egyedül André maradt szótlan. Zénó kapitány észrevette ezt, is és megkérdezte. Te másképpen gondolod? <gül> Nem, dehogy. Mosolyodott el. Csak azért vagyok egy kicsit elszontsolódva, mert azt hittem, hogy a mi óriási szenzációt okoznak majd, és lám, még időnk se nagyon lesz, hogy foglalkozzunk velük. A terepjárot és a kirakott főszerelést visszavittük az űrhajóba. Siettünk, hogy alkonyat előtt új szálláshelyünkön lehessünk, és mi magunk is szemügyre vegyük a különös kupolát. Maga az út néhány percig tartott csak a szelénnel, a kupolától fél kilométerre táboroztunk le. A hely ott szinte teljesen ugyanolyan volt, mint a Sirtis major -ön. Mire leszálltunk, már az egész társaság belebújt a skafanderébe, és a légzsíli előtt szorongott. Különösebb felszerelést nem vittünk magunkkal. Egymástól másfél-két méteres távolságban csatárláncot alkotva közeledtünk a kupola felé. Zénójék leírása hiteles volt. – Felülről nem láttatok körülötte nyomokat? – kérdezte Ferri doktor. Mark felelt valamit, de nem értettem belőle egy szót sem, mert irtózatosan recsegni kezdett a rádió rádiókészülékem. – Mit mondasz? – szóltam a mikrofonba. Nem értettem! – és néztem feléje. Vártam a választ, de hirtelen észrevettem, hogy az ő készülékével is baj lehetett, mert idegesen kapkodta a fejét. Aztán szinte egyszerre mindenki megállt, és türelmetlenül integetett mutogatott. Mind a kilencünk rádiókészüléke felmondta a szolgálatot. Zénó kapitány nagy oldalazva megkerült a kupolát. Mi utána sorjáztunk. Először valamelyes csökkent a zaj, és egy-egy szófoszlány érthetővé is vált, de miest ismét közeledtünk a kupolához. Megint olyan fülsiketítő lett a recsegés ropogás, hogy alig tudtuk elviselni az zárt búrába. Ali ekkor próbát tett. Intett nekünk, álljunk meg. Ő pedig lépésről lépésre hátrálni kezdett. Elég távol, a kupolától olyan 300 méternyire karlendítéssel jelezte, hogy megszűnt készülékében a recsegés. Viktor hozzásietett és néhány szót váltott vele. A készülékek kitűnően működtek. Mi is oda mentünk, és megállapodtunk, hogy kikapcsoljuk rádióadóvevőinket, úgy közelítjük meg a kupolát. Nyilvánvaló, hogy a zavaró serceg és onné tered. Valószínű, hogy a benne meghúzódó lények észrevették közeledésünket, és ezzel az elektromágneses sugázással védekeznek ellenünk. Megvallom őszintén, szorongó érzés volt. Mit lehet tudni, milyen indulatlakozik ezekben, az Isten tudja, milyen lényekben. Nem sokat kellett volna bíztatni ahhoz, hogy visszaforduljak és a szelén védő falai mögött megbújjak. Zénó kapitány azonban elrendelte az indulást. Szorosan felzárkóztam Ferri doktor mögé, mintha ő meg tudott volna védeni. Vitt a lábam, mit gépiesen és kíváncsiság meg félelem kavargott bennem. A kupola közvetlen közelébe értünk. Burgoló felülete opálosan fény lett a ráeső napfényt visszaverve. Teljesen vannak tűnt, mintha csak azt a célt szolgálná, hogy semmilyen fény és őt ne engedjen át. Belül valószínűleg teljesen sötét. Közvetlenül a tövébe kitaposott útra bukkantunk. Ezen mentünk tovább, és a szelénnel ellentétes oldalon ajtószerű, elzárt rést fedeztünk fel. Ez az ajtó szokatlanul alacsony volt, alig 120 cm. A rádiókészülékeink nem működtek, ezért közelhajóval a a falához, Úránkon keresztül is hallottuk azt a sejtelmes duruzsoló zajt, amely a kupola belsejéből kiszűrődött. Olyasfajta hang volt ez, mint a transformátorok zümmögése. Elektromos vezetéket azonban nem láttunk, és fogalmunk sem volt róla, mitől eredhet ez a különös halk hang. Zinó kapitány fölemelte a kezét, és némi töprengés után bekopogtatott az ajtón. Nem érkezett rá semmiféle válasz. Végtelennek tűnő percekig toporogtunk a kupola körül, míg végül Zénó karmozdulattal jelezte, hogy menjünk vissza a szelénhez. Amikor az ideges feszültségtől kimerültem, ismét együtt ültünk a nagyasztal körül, kíváncsian vártam, mi lesz társaim véleménye. Én igazából örültem, hogy nem fedeztünk föl semmit, és hogy az egész kirándulást épp bőrrel megúztunk. Hol biztosan láttak bennünket? Törte meg a csendet Ali. – Miből gondolod? – kérdezte Zénó kapitány. – Abból, hogy amikor elindultak, önkéntelenül is megnéztem a szellén sugárzás mérőjét. A mutató mozdulatlanul állt a nullán. Most viszont figyeljétek csak meg, fok erősségű sugárzást jelez. Valóban így volt. Saját szemünkkel győződhettünk meg róla. A mutató ott rezgett a hármas szám fölött. – Erre pedig nincs más magyarázat – folytatta ali. Csak az, hogy amikor kiléptünk a szelémből, hamarosan észrevettek bennünket, és bekapcsoltak valamiféle elektromágneses sugárzást kibocsájtó készüléket. Nyilván ez zavarta meg a rádionkat is. – Mit ér ez a sugárzás? – kérdezte Mark. – Ez ugyan nem védi meg őket. A mi fizikumunk meg sem érzi. – Lehet, hogy csak figyelmeztetni akartak bennünket – mondta Ferri doktor – és nincsenek ellenséges indulattal irántunk. Feltelhetően elő tudnának állítani gyilkos hatású sugarakat is. Zénó kapitány vette át a szót. Álljunk meg egy picit. Ebben a pillanatban mindenki, még León is azt hiszi, és abból indul ki, hogy a kupolába titokzatos lények rejtőznek. Hát, ha tévedünk. Hát, ha csak automatikus védőberendezés van benne, amely felfog mindent, ami a környéken történik, és jelentést ad róla valahová az előttünk ismeretlen központba. De Zénó... – Szólt közben Márt. – És a nyomok? A kitaposott út? – Ó, az csak azt bizonyítja, hogy lábójáró lények fordultak meg a kupola körül. De azt nem, hogy ezek a lények most is bent vannak a kupolában. Lehet, hogy reggel eljöttek ellenőrizni a készülékeiket. – Miből gondolod, hogy nincsenek benne? – Mert képtelenségnek tartom, hogy ilyen napfénytelen sötétségben értelmes lények lakjanak. – Egyet értek Zénóval – kapcsolódott a vitába André is. Az általunk felfedezett növények éppen azt bizonyítják, hogy minden erejükkel a napfény energiájának legteljesebb felhasználására törekszenek. Biológiai ellentmondás, hogy a közvetlen szomszédságunkban élő értelmes lények épp ellenkezőleg, kirekezzék a napfény éltető erejét. El tudjátok képzelni, hogy a marson kialakult élet két formája ennyire ellentétes legyen? És ha ezek a lények nem is marsbeliek? kérdezte Mark. Éppen olyan jövehelyek, mint mi. Csak máshonnan érkeztek. Erre megint zsivajtámat. Volt, aki helyeselte, volt, aki őrültségnek tartotta Mark fölvetését. A vitát zénókapitányra kezdte be. Ah, eh, tovább gyötörnünk egymást. Egy bizonyos. A kupolát értelmes lények építették, akár benne vannak, akár nincsenek benne. Gondoljatok csak arra, hogy a hold körül felfedezett fémgömb jelzőberendezése is kitűnően működött, noha nem tartózkodtak benne titokzatos lények. – Honnan tudod? – vágott közbe már. – Hát, ha benne voltak, csak mi nem tudunk róla. – Erre nincs semmi adatunk. Amit biztosan megállapítottunk, az annyi volt, hogy a hold megadott pontja fölött minden keringés után megismétlődtek ugyanazok a jelek. Ez pedig sokkal inkább valamilyen önműködő berendezésre val, mint sem értelmes lények személyes jelenlétére. – Azt javaslom, éjszaka tartsunk ügyeletet, és várjunk türelembe. Azok a lények, ha valóban itt vannak a kupolába, előbb-utóbb előjönnek. Ez igaz, bólintott Mark. Az is nagyon valószínű, hogy éppen éjszaka jönnek elő, mert minden jel szerint nem szeretik a fényt. Úgy van, éppen ezért ügyelet közben ne használjunk reflektorokat. Semmi módon sem szabad megzavarnunk őket, és ellenséges indulatot kelteni bennük. Bekapcsoljuk az infravízort, és azzal figyeljük a kupolát. Ebben megegyeztünk. Zénó kapitány beúztotta az ügyelő párokat, és az első két ügyeletes, Ali meg Péter elfoglalta helyét az infravizor képernyője előtt. Mi, a többiek, aludni tértünk. Nem tudtam aludni. Egy darabig álmatlanul forgolódtam az ágyamban, aztán óvatosan, hogy zajt ne verjek, felöltöztem és kiosontam a navigációs fülkébe. Aliék ott ültek szótlanul az infravizor képernyője előtt. Semmi? kérdeztem. Egyelőre semmi? rázta a fejét Ali. Az infravízor szellemes készülék volt. A tárgyak infravörös sugárzását alakította át látható fénynyi. A marsbeli éjszakák mínusz 30 C fokra hűlnek le. Az Kelvin fokba plusz 243 fok, tehát még bőségesen elég ahhoz, hogy infravörös sugárzás legyen. A készüléknek csak egyetlen hibája volt. Nem tudta eléggé felbontani a képet, és így a tárgyak finomabb részleteit nem adta vissza. Arra azonban mindenképpen alkalmas volt, hogy bármiféle a kupola körül keletkező mozgást jelezzen. A más éjszakája sötétebb, mint a földén, bár két hóldja is van. Ez az éjszaka meg igazán sötétnek ígérkezett. A kisebbik holt, a dejmosz csak évfél után kél majd fel, és akkor is halovány fényt ad. Egy keringése harminc és fél óráig tart, valamivel tovább, mint a mars fordul meg tengelye körül. Éppen ezért a Deimosz éjszakánként alig-alig változtatja meg égi helyzetét, viszont fényerejét hamar elveszti. Valamennyi világosságot a másik holtól, a főbosztól várhattunk. Ez kétszer akkora, mint a Daimos, de átmérője így is csak alig 16 kilométer. Sokkal, 40 szerte erősebb fényerejét annak köszönheti, hogy nagyon közel, a felszíntől csupán 6000 ezer kilométernyire kerünk. Látszólagos átmérője egyharmada harmada a mi holdunk átmérőjének. A nagy közelség miatt 7 óra 40 percen belül kell ülni meg a marsot, és egyetlen napon, nyugatról keletre, többször is végigvonul az égen. Most azonban néhány órát várnunk kellett rá. A keleti égen nem sokkal az alkonyi szél elcsendesülése után bukott le. A fekete, égbolton csak a csillagok ragyogtak. Közöttük ott tündökölt a két legfényesebb égitest: a Föld meg a Jupiter. Az infravízór képernyőjén jól kirajzolódott a kupola sötét tömbje. Körülötte dermet nyugalom volt, mozdulatlanság. Kinéztem az ablakom. Sokáig merően figyeltem, és lassanként kivált a sötétből a kupola. Olyannak látszott most, mint az eszkimók hajdani jégkunyhói, amelyeket belülről átvilágít az olajmécses gyenge fénye. Ali törte meg a hosszú csendet. Csak azt tudnám, milyen generátorral keltik elektromágneses sugárzásukat. Délután ti csak azt vetétek észre, hogy a rádiótok recsegnik ezt, és felmondja a szolgálatot. Én mást is megfigyeltem, mert az én készülékem érzékeny a 10 méteres, az egyméteres, a centiméteres és a milliméteres hullámosszakra is. Nos, azt vettem észre, hogy a sugárzás erőssége a rövidebb sávok felé nőtt. Hol volt a legerősebb? kérdezte Péter. Nálam a milliméteres sávban, de egyáltalán nem biztos, hogy ott volt a maximum. Az én készülékem csak ezt tudta felfogni. Lehet, hogy sokkal rövidebb hullámhosszon dolgoznak. Valószínű, helyeselt Péter, és ez már önmagába is jelentős felfedezés. De milyen generátorral keltik? Erre egyikőjük sem tudott válaszolni. Megjött a váltópár, Viktor és Leon. Alíjakkal én is aludni mentem. A tétlen várakozás az egész napi izgalom kifárasztott. Nem vetköztem le, hogy az esetleges riasztásra azonnal a navigációs fülkébe lehessek. A ruhástól ledőltem az ágyra. Az ablakon át láttam még, hogy a főbosz vékony sarlója feltűnik az ég alján. Aztán elaludtam. A reggeli ébresztő keltett fel. A fejem kába és zavaros volt. Először nem is jutott eszembe, hogy mit váltunk az elmúlt éjszakától. Megmosakodtam, s a hideg víztől ocsúttam fel végképp. Szaladtam a vezérlő nagy terembe. A többiek már majdnem mind ott voltak. Láttam rajtuk, hogy az eredmény semmi. – Szerintem Zénó kapitánynak lesz igaza – mondta Ferri doktor. – A kupula csak valamilyen automatikus megfigyelő állomás. Nincsenek benne semmiféle lények. – És a nyomok? – kérdezte Márk. – Arra is fogadjuk el azt, amit Zénó mondott. Tegnap reggel jöttek ellenőrizni, és tovább is mentek. – Hogyan jöttek? – Gyalog? Márk a fejét rázta. Képtelenség. – Járműnek nyomát sem láttuk. Hasonló építmény a közelben nincs, ahonnan gyalog jöhettek volna. A nyomokat csak az magyarázhatja, hogy kijöttek a kupolából, körüljártak, körülnéztek, aztán visszamentek. Akkor miért nem jöttek elő most is? Mert féltek vagy mit tudom én. Már feltételezése valószínűnek látszik, mondta Zénó kapitány. Feltétlenül óvatosnak kell lenniük, ha valóban a kupolában vannak, mert azt elsőre tapasztalhatták, hogy az általuk kibocsátott sugárzás miránk nem hat, bennünket nem gátol. Ali azonban másként vélekedett. Ti mindig védekező sugárról beszéltek, holott lehet, hogy ez neki közönséges mindennapi rádióadásuk. Arra nem gondoltok, esetleg így akartak közölni velünk valamit? Zavaros recsegés volt, mondta Viktor. Semmi tagoltságot, semmi ritmust nem tudtam benne fölfedezni. A te készülékeden persze, hogy nem tudtál. Méteres hullám hullámosszon dolgozik. Ők pedig a milliméteres sávon belül adták a sugárzást. Már váratlanul felkiáltott. Sugározzunk nekik üzenetet. Elképettünk. Olyan megkökkentő volt az ötlet, hogy első pillanatban szóhoz sem jutottunk. Aztán jöttek közönével a kérdések. Mit sugározzunk? Milyen nyelven? Melyik hullám hosszon? Márk, szegény, oly szerencsétlenül át közöttünk, mint aki attól tart, hogy rögtön meglincselik. Leghamarabb Zínó kapitány értette meg, hogy milyen hasznos lehet Márk ötlete. Remek gondolat, próbáljuk meg. Azt is megmondom, mi legyen az üzenet. Lelkesen figyeltük a kapitány szavaira. Adjuk le azt a jelzéscsoportot, amelyet először mi fogtunk fel a Holdon a fényből. Aztán pedig azt, amit az Ausztráliai obszervatórium észlelt innen a marstérségéből. Óriási, mondta Márk. Nem tudjuk, mit jelent. – vetette ellene Leon. – Az igaz. Azt azonban tudjuk, hogy a két csoport teljesen azonos volt. Ismerjük a hullámhosszat is, és feltételezhetjük, hogy valami módon összefügg ezzel a kupolával. – Ó, mi lesz, ha ellenséges indulatokat támasz bennünk? – Te ellenséges lennél, ha számodra értelmes jeleket kapnál tőlük? Már összecsapta a tenyerét. Add meg magad, Leon! Kitört a nevetés. Fiúk, mondta Zénó kapitány, azt javaslom, alig is megszakításokkal egész nap sugározza a jeleket. Esetleg más hullámhosszom, mint amilyen mi vettük. A többiek pedig végezzék a megkezdett munkát. Estétől hajnalig ismét ügyeletet tartunk, és meglátjuk, mit hoz ez az éjszaka. Hamar eltelt a nap. Mi, Ferri doktorral és Andréval újabb növényeket ástunk ki, közben jobban szemüse vettük a csoportosulásukat is. Még sejtszerű szabályossággal helyezkedtek el egymás mellett. Soraik minden szemszögből olyan egyenesek voltak, mintha vetőgéppel vetették volna őket. A só távolság is egyik irányban is, a másikban is egyforma volt. Ekkor a szabályosság látán arra gondoltam, hogy értelmes lények ültették így a növényeket. Ferri doktor nem értett velem egyet. Egyáltalán nem biztos, merecsegte mikrofonjába. Nyilván nem magútján szaporodnak, a magokat össze-vissza hordja a szél, és ebben az esetben nehéz lenne ilyen szabályos sorokat elképzelni. Véleményem szerint alsó gyökérhajtásokból nőnek ki az újabb szárat. A növényerdő tehát nem önálló egyedekből áll, hanem minden kórószár egyetlen hatalmas gyökérhálózat nyúlványa. Figyeljétek meg! A sorok úgy futnak, hogy szabályos hadszögek alakulnak ki. A könnyebb érthetőség kedvéért Ferri doktor legugolt, és a homokba egymáshoz illeszkedő hadszögeket rajzolt. Olyan, mint a méhek lépje, mondta önkéntelenül. Valóban olyan. Na jó, de a gyökereknek nincs állati ösztönük, hogy mértani törvények szerint fejlődjenek. A rovarok sem ismerik a mértant, mégis tudnak geometriai alakzatokat szerkeszteni. Hát ez igaz, adtam meg magam. A hármas szimetria a természetben mindenütt megvan, a növények életében is. Gondolj csak a Lilium vagy a Nárcisz hat fehér szirmára. Most pontot rajzolt, három sugarasan szétfutó vonalat húzott belőle. Itt a kiindulás, magyarázta. Egyetőbből -egy, három szaporító gyökérnő ki, mégpedig úgy, hogy egymástól a legtávolabb kerüljenek. Ez csak akkor lehetséges, ha mindegyik 120-120 fokot zár be a másikkal. Több évszázezred során a növény ennyit képes megtanulni, hiszen utódjáról kell gondoskodnia. Most még tételezzük fel, hogy közben annak a rendje is kialakul. A szaporító gyökerek egyformán csak 50 cm hosszúra nőhetnek, és végükön rügyfakad, amelyből kisarjad az új szár. A három vonal végére egy-egy pontot rajzolt, és azokból újabb szétágazó vonalakat húzott. Nézzétek meg! A harmadik nemzedik megteremti az első három hadszöget. Egyszerű volt a magyarázat és megejtő. Ugyanúgy elcsodálkoztam rajta, mint gyermekkoromban a méhek és pókok építő művészetén. Zinó kapitány Markal a kis kutatógörhajón újabb kupolát keresett a végtelen vörös sivatagba, de eredménytelenül. Ez ismét megerősítette azt a reményünket, hogy a kupolában tőlünk néhány száz méternyire ismeretlen értelmes lények rejtőznek. Alig vártuk, hogy elmúljon az alkonyati szél, azonnal felnyitottuk az ablakok előtt a védőzsalukat, és mindenki kiválasztott magának egy-egy jó helyet. Az éjszaka világosabb volt, a főbosz hamar felkelt és szelit fényebe ragyogta a mars lankás dobjait. A kupola ezüstös fényben tündökölt. Zino kapitány Alival az infravízor képernyője előtt ült. Ő vette észre először. Látjátok? kérdezte. A kupola csillogása vakított egy kisé, nem láttunk semmit. Az infravízorhoz tódultunk. A kupola ajtaja akkor már nyitva volt, és három furcsa testalkatú lény állt az ajtóba. Törzsük meglepően kicsi volt, alig nagyobb a fejüknél. Ellenben a kezük majdnem a földigért. A szilícium törpék! Suttogta Mark. A három lény előrébb jött, és egyikük becsukta a kupola ajtaját. A jobb kezükbe valami készülék félét tartottak, azt babrálták, igazgatták, mielőtt elindultak volna. Megszűnt a sugárzás, mondta Ali. Nézzétek! A műszerre pillantottunk. Valóban a mutató most nyugodtan állt, a nullán pedig egész nap a kettes és a hármas között rezgett. A három különös lény hosszú, imbolygó léptekkel jött az űrhajunk felé. Az arcukból jóformán semmit sem láttunk, de azt hamar észrevettük, hogy hosszú, elálló fülük van, amely milyen lelúg a válukra. Lehet, hogy nem is fül, – mondta Ferri doktor. – Minden esetre valami érzékelőszer, mert figyeljétek, csak meg állandóan mozgatják. – Az vajon mi a kezükben? – kérdezte Leon. – Erre senki sem tudott válaszolni. Lehet, hogy roppant erős robbanóanyaggal tett bombát szorongatnak a markukba, vagy olyan fegyvert, amely gyilkos erejű rugázákból sájt ránk. Bizonyára mind nyájunk fejébe megfordultak ezek a gondolatok, de hangosan nem mondta ki, egyikünk sem. Egyikünk sem akarta többiekben riadalmat kelteni. A három lény űrhajunktól 15-20 méterre megállt. Vártak ott valameddig mozdulatlanunk, aztán ismét megindultak. Akkor már az ablakból is láttuk őket, de néhány perc múlva olyan közel érkeztek, hogy kikerültek a látószögünkből. Már az infravízor ernyője sem mutatta őket. – Legyünk udvariasak – mondta Viktor. – Fogadjuk a vendégeket, eresszük be őket. – Hallgassatok csak – szólt ránk Zino kapitány. A nagy csendben hirtelen meghallottuk azt a különös duruzsoló hangot, amelyet először az zárt kupolából hallottunk kiszűrődni. Majd jobban odafigyelve azt is észrevettük, hogy valami újfajta hang vegyül bele. Olyan, mint a távoli fűrészelés suhóhó hangja. – Ismét jel ez a műszer! – súgta Ali. Az elektromágneses sugázás jelző mutatója idegesen vibrált, felszökött. – Kimegyünk eléjük! – állt föl kapitán. – Mark, Ali, gyertek velem! Gyorsan öltözködni kezdtek. Magukra vették a skafandert, fényszórókat vettek a kezükbe, és elindultak. Nem hiszem, hogy ártó szándékuk lenne, mondta meleg közben Zínó kapitány, de akaratlanul is bajt okozhatnak. Esetleg megsértik az üzemanyagtartályt, és az mindjárt pusztulását jelenteni. A légzsilip mellett az alsó ablakokon remek kilátás nyílt a három lényre. Zénó kapitány, amint kint voltak, meggyújtották a reflektorokat, és rájuk irányították. Ők azonban úgy viselkedtek, mintha mi sem történt volna, még csak a fejüket se fordították a fényforrás felé. Áltak egy helyben, és kezükben a készüléket babrálták. A földön a legprimitívebb primitívebb állati lény is összerezzen az ilyen erős fényre. Zinóék leértek a lépcsőn, és a lények felé közeledtek. Azok figyelmesen feléjük fordultak, várakozva álltak a homokba. Egyszerre azonban arcuk elé kapták a tenyerüket hirtelen sarkon fordultak, és riadt, hosszú imbolygó léptekkel visszafutottak a kupolához.